A veure, anem a veure. Sempre, a veure, les piràmides. Si parlem de les piràmides d'Egipte, si parlem de les, piràmide, de les piràmides de Sud-amèrica, que n'hi han a molts llocs, no parlo de diferents països ara, però vull dir que en podem trobar per tot arreu, piràmides. No són les piràmides d'Egipte, són piràmides completament diferents d'altres cultures, però avui no és aquest el cas, però hi ha piràmides per tot arreu. Piràmides que són antiquíssimes, no? Piràmides que són antiquíssimes. Ara, no vaig a d'Egipte ni vaig a parlar de les altres. Són antiquíssimes. Quan hi anem ens expliquen tot el que ens expliquen i sabem, doncs, que sí, que són antigues. Doncs tenim un lloc que, bé, és a prop també de casa nostra. Hi ha un lloc que és a New Grunge, que és a Irlanda. Irlanda, coneixem l'Irlanda, això sí, perquè ho tenim a la ment, no? Tenim amb una paraula França, eh, la illa de Gran Bretanya, Irlanda, d'acord? Vale? Per tant, la tenim molt a prop. Resulta que fa uns anys per pura, per pura casualitat es va descobrir un lloc que ningú sabia que existia. Per què dic això? Perquè resulta que hi ha un lloc, allà a Irlanda, que hi havia tota la vida, hi havia hagut un montícul, un montícul que era, o sigui, estava cobert de terra, eh, quan hi havia neu era blanc i quan no n'hi havia era verd i quan era la temporada de, de la tardor era de color groc. però era terra, o sigui, era un lloc que hi havia terra, camp, camp, camp hi havia una montícul, un montícul un muntícol que pujava doncs, bé, també tenim de muntícols nosaltres per aquí muntícol i bé, remés. més res més. Resulta que un dia una persona va veure que hi havia un tros de, de, tro, de roca i va pensar, mira, aquesta roca, mira, doncs, em aniria bé, la puc recollir perquè no sé si estarà molt clavada a terra i me l'enduré perquè, amb una paraula, m'interessaria per fer alguna cosa a casa però una pedra normal, no una, no una gran pedra, una pedra normal que li va cridar l'atenció que si tot era verd o era groc o el que sí li sortia la pedra. I l'home va dir, doncs pues jo, picant, picant, treuré la pedra. Bé, aquest home el va començar i va, va o sigui, va netejar el voltant de la pedra Ostres, i va veure que al voltant de la pedra hi havia una altra pedra, però aquesta pedra no es veia. La que ell veia sí, però la que van sortir no. Va, com a curiositat, ostres, una altra pedra. La qüestió és que no va no no, no va profunditzar, no, no. Va ser una cosa normal. re a cinc centímetres. No era de dir, vaig a fer una... No, no, no, no. Però una altra pedra. O sigui, que estava tot cobert, però que n'hi havia res. La qüestió és que aleshores es va donar adonar que va arribar d'allà on havia vist aquella pedra que sortia, una miqueta, una mica més al costat, però molt poc, perquè ell va, va, o sigui, va buscar al voltant de la pedra i el voltant de la pedra el va trobar seguida però al voltant de la pedra n'hi sortia una altra. I aquesta segona resulta que va picar, va picar amb el pic per veure si n'hi havia una altra, i el pic se li va enfonsar fins un altre més avall Doncs clar ja semblava com si fos com si fos una escala allò i va agafar se'n va anar a l'ajuntament i va dir que ell volia treure una pedra petita que li havia passat allò a partir d'això van anar-hi i van intentar amb material necessari per poderguer fer el uns foradets, uns foradets, perquè l'altre no havia fet res, només havia netejat el que és al voltant de la, de la pedra. Mare meva, però què és això? Mare meva, què és això? Claro van interessar-se, van portar tot el que necessitàvem per treballar-ho, van començar a donar la volta sencera, enorme, que és enorme, enorme, perquè hi havia unes pedres que encara no les havien ni descobert, o i sigui, només la part de dalt van mirar, però era algú que tenia una forma i van trobar doncs, que tot aquest amb una paraula aquest montícul que hi havia que torno a dir que és enorme però és enorme donava una volta en aquest montícul. Això va ser la primera troballa, la primera troballa. Això va ser normalment va ser en'any l'any que va trobar aquell aquella persona, la pedra, i els va fer pensar que podia haver-hi una cosa, va ser l'any 1962. I l'any 1975, o sigui que van durar uns quants anys, van tenir, van anar treballant-hi i van descobrir lo que es va descobrir. Es va descobrir amb una paraula, un lloc, ara es pot visitar, eh? és molt interessant, molt és un lloc, un lloc funerari que ningú en sabia res, que ningú sabia absolutament, quan jo dic res, és res, però, però, que després d'estudiar-la, almenys estan estudiant-la encara, eh? fins ara, han descobert que és més, és 500 anys més antic que la gran piràmide de Giza d'Egipte. 500 anys més antic que la gran piràmide de Giza d'Egipte. O sigui, que aquí n'em parlant sempre de que les piràmides d'Egipte, sí, és que tenen el seu valor caram, si el tenen, no sé si pot treure mai valor, però és que resulta que fa pocs anys, perquè, a veure, si va ser l'any 70... O sigui, el 62 va ser la primera pedra, però és que fins a l'any 975 no van trobar-ho tot. D'acord, vale, doncs diem que es fos el 75. Però és que del 75, 1.975, i quin any estem? Tampoc fa tants anys. Doncs, han descobert un lloc funerari, però és que a hi ha moltes coses dins, eh? Un lloc funerari, un, diríem com un complex, eh? no es pot dir d'altra manera, i aleshores és un lloc arqueològic, és normal, és normal. A veure, han catalogat, a l'entrada, me'n recordo, a l'entrada hi ha tot de... o sigui, fins i tot hi han persones que es llogren en aquell mateix moment perquè et portin a ensenyar, amb una paraula, lo que vulguis veure, perquè és tan gran que és que tampoc ho pots veure amb una hora què n'interessa veure vostè? m'interessa veure a veure a, si és que han trobat alguna calavera doncs pues les calavera o m'interessa veure a veure a on els enterraven o com ho feien per enterrar-los pues hi ha persones allà sempre disponibles que normalment són, són mestres de d'universitat que estan allà per llogar-se perquè ho puguis veure doncs resulta que està calculat que va ser construït, imagina't, imagina't tots aquests anys, ningú se n'ha enterat. Va ser construït entre, entre, perquè encara estan estudiant-ho, 3.300 anys abans de Crist. <ríe> És molt gros, això, eh? Aleshores, com que resulta que han passat tants anys, a veure, n'hi ha hagut pluges, i havia, potser la Pols ha portat, potser, jo no tinc idea, però deu ser així, ha portat llavors el vent, entre la, la pluja, les llavors i tots els anys que estem parlant de 3. 300 anys abans de Crist, imaginent-se, allà s'ha format un gruix de terra, de, via, de terra, d'arbres i de tot que ho cobria i no s'nvien enterat, ningú, absolutament ningú. Va ser entre l'any, tal com he dit abans, 1962 a 1975, que van començar a trobar forats. I què eren aquests, els forats? Els forats no eren res més que passadissos. Passadissos, i a cada cantó dels passadissos hi havien els morts. Passadissos. O sigui, eren com si fossin... A veure, quan, eh, allà hi vaig estar, i me'n recordo, que jo això no ho vaig poder-ho veure, perquè només passa una o dues vegades l'any, que hi ha un moment que això es va fer pensant amb el sol o sigui, és que clar també les, les piràmides també van ser es diu que s'estudiava com tenia que ser de cara al sol, no sé que el sol pogués entrar per un cantó per l'altre pues, això igual el sol, hi havia unes èpoques de l'any, no hi havia i és ara, perquè després mentre es va estar tapat ja no, però ara, per exemple l, com que tot al voltant tot al voltant Imaginem-se que és com un plat posat al revés. Imaginem-se. Enorme, un plat. El, la part de dalt està coberta, de verd ara, perquè els arbres hi ja els han arrencat, de verd, perquè el verd ha quedat enganxat i a sota no hi ha res més que la, la coberta d'aquest plat, per entendre'ns. I llavors, totes les entrades en aquest lloc són pel voltant, per la part de baix, perquè el munticuli existeix encara que és, és, seria la teulada d'aquest lloc, per entendre'ns. Però abans hi havia arbres i coses, ara no hi havia arbres, sinó que només hi ha terra verda, verda o groga, segons l'època que es estiguem. Però és curiosíssim, perquè resulta que hi, al costat hi han forats, a part que hi ha pedres precioses, treballades, tot això de fa 3.000... 300 anys abans de Crist, però una, una borrada, una cosa meravellosa. Llavors, què passa? Hi ha una època de l'any, una època, molt pocs dies, que el sol entra i dona claror al centre. El sol com si el sol entrés pel centre. Això passa en molts llocs, perquè hi ha un altre lloc no me'n recordo si vam fer el programa o si el vam fer, de Stonehenge Stonehenge passa el mateix, Stonehenge no té teulada però també hi ha uns dies a l'any que allà sí que hi he vist, el sol dóna exactament el tal post, però això passa en molts llocs arqueològics que s'han descobert tenien una postura que havien estudiat perquè entrés el sol en una època determinada, en pues, aquí el mateix, exactament el mateix Aleshores, a veure, han pogut descobrir que la pedra que envolta tot això, o sigui, que, que ajuda a aguantar el cobert, així ens entendrem, és de color blanc. La van netejar i és, és pedra exactament igual que la que aquell senyor va veure que sortia com un bolet, per entendre'ns, blanc. És blanca completament. O sigui que s'ha protegit degut a, doncs, a la natura i ara tot el que s'ha descobert el que està, que encara, encara hi ha una part que s'està descobrint, totes es troben aquestes pedres totes treballades i estan netes com si fos les haguessin netejat amb aigua sabó Per què? Perquè estan polides i desimaginats una cosa. I bé Podria explicar més coses, però se'ns acabar el temps. Si, per cas, un altre dia, si fem una altra, alguna altra explicació sobre coses d'aquestes, podrem explicar alguna altra cosa. Però, si un dia van perllà només han de dir exactament... O sigui, és, és un lloc, torno a dir, un lloc funerari. com un complexe perquè és enorme. És enorme. I, aleshores, hi han O sigui, els forats, on hi havien els morts, els, els, els posaven allà, restes, per descansar. Aleshores, només s'han trobat restes que s'han conservat degut, suposem, el l'afredor de dins, perquè, clar, tot això, ja veiem tants anys, només restes que ara estan estudiant que suposen que són de persones d'aquelles èpoques, sapiguer, i encara ho estan estudiant. Però bé, bueno, això serà per un altre dia, i si per cas també m'hi posaré en contacte amb ells, a veure que ens expliquin com van això d'aquests restes que van trobar, perquè amb tants, tants, tants, no n'han trobat només que cinc restes. Cinc restes poden ser un tros d'os, vés a saber, to... si per cas un altre dia intentaré em... posar-me en contacte amb ells i a veure què ens diuen d'aquests restes que si han descobert alguna cosa, o, o si han descobert més de del que sabem ara, del que ens van explicar per poder dir, d'acord? S'ha hagut acabat el temps. Amics, amigues gràcies per estar amb tots nosaltres rebent des d'aquí aquell abraçada tan gran tan gran, tan gran, tan gran que arribi a tots i aquell petó que no per faltar mai. Fins al dia venent. Adeu, adeu, fins al dia venent. Adeu, adeu, adeu Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell La cultura a l'abast de la mà